22. fejezet. Hat óra van, mire leparkolok a rendőrség épülete előtt, és leállítom a motort. Az ajtóért nyúlok, de a tekintetem megakad a szélvédőn, ahol napokkal ezelőtt könnyen egy üzenetet találhattam volna Juniortól. Junior gúnyolódása egy újabb sötét helyre vezet, a növekvő holtestek számához. És ahogy most állunk, kettőnél Los Angelesben, Egynél itt Nyugathamptonban, egy New Yorkban, Woods és a minden összefügg egymással, és mivel igen, Linné és Rick Saders is épp úgy. Talán a két románó is, akiknek levágták a fejét. Ez kilenc holtest, de nem tudom összekötni az eseteket a bátyám kedvéért, mivel hozzám is köthetőek, anélkül, hogy visszakanyarodnánk a támadásomhoz. Más szóval nem fogom összekötni a dolgokat Andrew kedvéért. Zsebre teszem a kulcsokat, és kilépek a kocsiból, a csomagtartóhoz megyek, és kinyitom, mielőtt beletenném a táskámat. Túl sok adat van rajta, amit Lukasz adott, hogy megkockáztassam, hogy ellopják, vagy beleszaglászanak. Lecsukom a csomagtartót, lenézek a sejem blúzomra, ami nem az én stílusom, de csajós és édes, és emlékeztetnie kellene a bátyámat arra, hogy én vagyok a kis akinek szüksége van szeretetre és támogatásra, és a megértésére. A fekete nadrág és kabát pedig megmutatja, hogy profi vagyok. Ez egy jó kombináció. Horkantok egyet. Kivel viccelek? Nem hiszi azt, hogy édes vagyok, és szükségem van a szeretetre, meg fogunk küzdeni, harcolni fogunk. Előre sietek, és belépek az ajtón, ahol az előcsarnokot ugyanolyannak találom, mint amire emlékszem. Egy sor párnázott szék jobbra és balra, egy pár random módon elhelyezett asztallal itt-ott. A most recepciós nélküli recepciós asztal van középpen, ami már üresen áll a nap végére. Túlhaladok rajta és jobbra fordulok, elmegyek néhány bezárt ajtó előtt, úton a iroda felé, az ajtó nyitva, és férfi hang hallatszik ki a szobából. Belépek a fogadó részbe, és ott találom a bátyám legjobb barátját, összeházasodott a legjobb ex-barátnőmmel, és azt képzeli, hogy ő is családtag, mikor nem is az. Csak második a sorban. A seggfejeddit, aki a falnak támaszkodik, a bátyám asztala mellett, aki viszont az asztala mögöttül, a lába az asztalon. Lájlá! Mondja Andrew, leveszi a lábát és feláll. Készen állsz arra, hogy hazamenj? kérdezi Eddie. Úgy döntök, nem vagyok vitatkozós, harcolós kedvemben, csak túl kell, hogy essünk rajta. Igazságot szolgáltatok, és átveszem a joghatóságot. Mondom, figyelmen kívül hagyva a sekkfej Eddit, és a bátyámra összpontosítok. Kapcsolatba hoztam két Los Angeles-i gyilkosságot, egy New Yorki gyilkosságot és a te esetedet. Tekintsd ezt hivatalos FBI bejelentésnek, és reggelre már belesznek nyújtva a papírok, egyenesen a Los Angeles-i irodába. Elfordulok, de mielőtt tehetnék egy lépést, Eddie visszafog. A hatalom és az erőfitoktatásod el fogja baszni ezt a várost, jelenti ki. Tedd meg vúcot a fickónak, vagy bazd el a városodat és a családodat. Felé fordulok. Nem tehetem meg vúcot az elkövetőnek, ha nem ő az. És mindannyian tudjuk, hogy nem ő az. Tedd a kötelességed, és tartsd be az eskünket az igazságra, és szolgáld az igazság Nincs igazságtalansága kényelem érdekében. Ránézek Endrúra. Legyél az a férfi, aki tudom, hogy vagy. Ne az, amivé formálni akarnak. Ezúttal, amikor elfordulok, nem állok meg. Elsétálok a folyosón, és nem állok meg, amíg a kocsi majtajához nem érek. Újra elfutunk. Eddi hangjára elnevetem magam, és felé fordulok. Inkább hagyok neked teret, hogy nyalogasd a sebeidet, mielőtt újabb korbácsütést adnék neked. Mire befejezem a kijelentésemet előttem áll. Menj vissza Los Angelesbe, Lailah! Amikor elkapom a gyilkosomat, elfogok, így azt javaslom neked, kezdj el együtt működni, és segíts nekem. Ne legyél egy ribanc és bolond, inkább legyél csak egy ribanc. Rászegezem a tekintetem, a nyugtalanság a kívülről nézve érthető. Lehalkítom a hangom, és lágyan mondom neki. Beszélj, mi az, amitől félsz? Én nem félek, de neked kellene. És most fenyegetsz? Oké. Okay. Gyerünk, menj vissza az irodádba. Elfordulok, de megfogja a karomat. Megpördülök, felemelem a karom és a könyökömet az arcába nyomom, de visszafogom magam, hogy a szart is kiverjen belőle. Ez fájhatott volna. Engedj el és soha többet ne érints meg. Eddi. A bátyám hangjára Eddi rám néz, de elenged. Hátra lép és elfordul. Oda sétál a csillivili világoskék sportkocsiához, amit nem kétséges, Alexandra pénzén vett magának. A bátyám lesétál a lépcsőn és csatlakozik hozzám, a kocsinak támaszkodik, a csizmába bújtatott lábait a bokáinál keresztezi egymással, a karjait összefonja maga előtt. Elengedi magát miattam, de fel van vértezve, mert ez része az álcájának, és ez a gyomromig rosszul léttel tölt el. Elfordulok, leutánzom a testtartását, és mind a ketten nézzük, ahogy eddig kihajt a parkolóból. Fél valamitől? Mondom. Te igen? Felém pillant. A lav család arról ismert, hogy nem ismer félelmet. Ellépek a kocsitól, és felé fordulok. Hagyni, hogy Vúc legyen a bűnbak, nem helyes. És a bátyám, akit ismerek, soha nem engedné. Mi az, amit nem mondasz el nekem? Politikai nyomás alatt vagyok, ezt beismerem. Leengedi a karját, és a kocsinak nyomja a kezeit két oldalon. És ha te nem érted meg ezt, beszélj a főnököddel, ő meg fogja érteni. A politika nem az, ami a bűnüldözésről szól. Ismétlem, beszélj a főnököddel, mondd el neki is ezt a megállapítást, és nézd meg, hogy egyet érte. És van valami vezérfonalad, valaki vúcon kívül? Az ajka egy keskeny vonallá húzódik, mert nem akarom vele az adatokat megosztani, a saját bátyámmal, valakiben, akiben mindig megbíztam. Apazok azok annak, hogy ezt csinálod, ő az, aki nyomás alatt tart. Szóval nincs senkit vúcon kívül. Menj el, Lailach. Más szóval hagyjam, hogy a gyilkos újra támadjon, nem ismerek rád. Az ajtós sétálok és kinyitom. Azonnal az ablakhoz megy a másik oldalon. Nyitva tartja. Ismersz, mondja. És ezért kérlek arra, hogy bíz bennem, és hadd csináljam azt, ami kell. És mi lesz, amikor egy másik holtest is felbukkan? Kérdezem, és nem az első alkalommal. Nem lesz másik holtest. És ezt honnan tudod? Mert vúz halott. A leleplezés kész van. Így gondolod. Beüllök a kocsiba, becsapom az ajtót. Akaratom ellenére még először nyitva tartja, de a második próbálkozásomra elengedi. Beindítom a motort és kitolatok, kihajtva a parkolóból, elszántabb vagyok, mint valaha, hogy megállítsam a korrupt betegséget, ami felütötte a fejét ebben a városban és a családomban. Amikor kiérek az útra, kén bérlakásába tartok, ahol a helyi áldozat meghalt, és mörfit hívom. Kész van. Mondom, amikor felveszi. Kapcsolatba kell lépnem a New York Police Department-nel, vagy ennek a politikája azt követeli meg, hogy ön lépjen kapcsolatba? Értesítették őket ma reggel a konferencia hívásom után. Elfakszolom nekik és a bátyjának a papírmunkát. Hogy viselte? Mint egy rendes bajnok, mondom. Ilyen rosszul? Huh. Rendezve van. Valami megbánás, hogy az erősítését visszaküldi hozzám? Nem, Ricsnek jobb lesz ott, és én jobban vagyok itt nélküle. Hol tart a nyomozásban? Ismer egy gyilkost egy csepp helyel az arcán? Nem hangzik ismerősnek. Tiktaknak szólt, hogy futtasson le egy keresést? Még nem. Szólni fogok neki. Honnan jött ez a kérdés? Ismeretlen tipp. Hazudok. Érdekes, mondja. Valaki tudja, hogy magát hívja. Ez azt jelenti, hogy elég közel állnak ahhoz, hogy tudják, maga is benne van. Igen, érdekes, de a hívásban nincs semmi furcsa, kivéve néhány értéktelen kommentet is egy lerövidített viszlátott, amikor véget ért. És éppen időben. Kén bérlakásának a felhajtójához hajtok, leparkolok. A sárga helyszín biztosító szalag még mindig kereszben van az ajtón. Kiszállok a kocsiból és a bejárathoz sétálok, készen arra, hogy megtegyem azt, amit a gyilkosság estéjén nem tettem meg. Saját magam kutatom át a hely minden centiméterét. Ott kezdek, ott állok, átmegyek a bejáraton, lábnyomok karcolása után kutatok, mielőtt átnézném a kinti bútorokat és a külső fapaneleket. Bármi érdekes lehet, ami esetleg a csapatnak elkerülte a figyelmét, akarattal vagy akaratlanul. Visszamegyek a lépcsőhöz, és teszek egy rövid sétát az előső bokroknál, és aztán a ház két oldalán, ami a hátsó udvarra vezet, ami most árnyékban van. A hátsó ajtó a végső célom. Leszakítok még több sárga büntet szallagot, mielőtt megpróbálnám a kilincset, ami természetesen zárva van. Egy probléma, amire számítanom kellett volna, de most itt vagyok, és el kell kapnom egy gyilkost, és improvizálni fogok. És miután ez nem foglalja magában a bátyámat vagy Eddit, hogy itt lihegjenek a nyakamban, amíg dolgozom, nem fogom őket hívni a kulcs miatt. Fogok egy szegély téglát egy díszes bokor tövéből, és betöröm az üvegablakot az ajtó mellett. Eldobom a téglát, benyúlok és kinyitom az ajtót ként tud venni egy új ablakot. Belépek, ami természetesen egy pompás konyha, miután kéné a ház. Körbe tekintek a helyiségben, ami zöldes kék és szürke, egy acél acélpulttal, ami inkább ipari benyomást kelt. A büntet helyszíne már fel van dolgozva, a kesztyű nem feltétlenül szükséges, de belenyúlok a táskámba és fogok egy párat. Miután felvettem, újra zárom az ajtót, az a célom, hogy mindenkit lelassítsak, aki meg akar lepni, és arra akarom kényszeríteni, hogy a törött ablakon benyúlva jusson be. A telefonom rezeg egy üzenettel, de most az óvatosság kedvéért figyelmen kívül hagyom. Gyorsan körbefutok a házon, beleértve a garást is, hogy megbizonyosodjak róla, egyedül vagyok. A jó hír az, hogy leszámítva a dolgokat, amiket elvittek az első vizsgálatra, amit megtudtam a ma átnézett papírokból, és ami nem sok, minden érintetlen. Visszamegyek a konyhába, újra leellenőrzöm az ajtót, és fogom a telefonom, hogy megnyissam az üzenetet, ami tiktaktól jött. Senki az adatbázisunkban nem azonosítható egy sephelyes gyilkossal, de szétnézek a zárt csetszobákban, a sötétnet világában. Megnézzük, hogy mit találok. Nem válaszolok. Kesztyűben vagyok, és arra koncentrálok, hogy tervszerűen minden négyzetcentiméterét átkutassam mindennek. Miért volt ez a nő a gyilkos listáján? Kit csapod be? Mi a közös benne és a többi áldozatban? Van valami köze púcserhez, egyáltalán? Szétnézek a polcokon, fiókokban, benézek a fagyasztóba, ami egy rendkívül elterjedt rejtek hely, csak úgy, mint a műzlis dobozok. Miután megállapítottam, hogy a hely haszontalan a további keresgélésre, a ház sötétségbe borul, és nincs más választásom, mint felkapcsolni a villanyt, amit valaki észrevehet. Nem akarom ezt tenni a jelenlegi helyzetben, de itt vagyok. El fogom végezni. Besétálok a nappaliba és az asztalhoz, ahol szinti feküdt, mesztelenül és holtan, egy golyóval a szemei között. A szoba árnyékba van borulva, és a vágy, hogy felkapcsoljam a villanyt és kihirdessem a jelenlétem a gyilkosnak vagy a seggfej aki biztosan a munkám útjába fog állni, közelít a nullához. A sötét, vastag és zárt függönyökre koncentrálok, és úgy döntök, kicsi az esélye, hogy valaki észrevesz. Egy kislámpát választok világításnak. A következő 15 percet a szobában mozogva töltöm, pontosan azon a helyen állva, ahol a testet megtalálták, és most először, mióta a gyilkosságok megtörténtek, egyedül vagyok a helyszínen, képes vagyok arra, hogy még mélyebbre ássak, mi történt itt. Visszatérek az asztalhoz, és lenézek rá, elképzelve a testet, a helyét. Szintia egy csinos nő volt, ami meggyőzhette volna a gyilkost, hogy használja, mielőtt megöli, de a boncolás kimutatta, hogy nem erőszakolta meg legalábbis nem fizikálisan, ami módszeres ellenőrzésre enged következtetni a gyilkos részéről. Levetkőztette, habár, mivel tudjuk, hogy nem volt rajta ruha, amikor megtaláltuk, így nézte, ahogy levetkőzik. Azt hihette a nő, hogy meg fogják erőszakolni. Azon gondolkozom, hogy vajon sírt vagy könyörgött, vagy dacolt, mint én tenném. Visszagondolok a támadásomra, a férfira felettem, és szinte érzem a kezeit a mellemen. Nem tudtam daszos lenni. Túlságosan be voltam drogozva. Még arra sem emlékszem, hogy vetkőztettek le. Veszek egy lélegzetet, és kinyitom a szemem. A francba. Újra fókuszálok az asztalra, és arra a helyre sétálok, ahol szerintem állt, amikor elesett. A hely, ahol levetkőzött, és azon gondolkodok, hogy a gyilkos felvette -e videóra a megbizottja vagy megbizottyai részére, akik felbérelték. Oda sétálok, ahol szerintem a gyilkos állt, hogy nézze, majd lelője. Körbekutatom a környező területet is, de nem találok semmi érdekeset, mielőtt újra a gyilkos helyén állnék. A telefonját használta vajon, hogy felvegye a félelmét? Nem, nem hiszem. Ezt túl könnyen le lehet nyomozni. Egy elkülönített eszközt használt, és elektronikus új lenyomat nélkül szállította le a felvételt. Bizonyítva a gyilkossági helyszín tisztaságából, hogy túl jó, hogy másképpen csinálja. Megfontolom a mostanában történt kamera és felvevő vásárlását, de a gyilkosságok kiterjedtek, és a kamera is valószínűleg utazik vele. Befejezem a szobát, leoltom a villanyt, és a zseblámpát használom a táskámból, hogy a ház legszemélyesebb részébe menjek, a nagy hálóba. A függönyök ugyanúgy sötétek, és vastagok ebben a szobában, így felkapcsolom az éjjeli szekrényen álló lámpát. Átkutatom a szobát az egyik, majd a másik oldalon, fiókok, kabátzsebek, ékszerdoboz, fürdőszobapolcok. Már épp feladnám, amikor megakad a tekintetem a másik éjjeli szekrényben lévő lámpán, amit nem kapcsoltam fel. Valami lógakapcsoló kapcsoló mellett. Oda megyek, és a kezembe kapom a medált, majd kinyitom a tenyeremet, és látom, hogy Szűzmáriát ábrázolja. És íme, itt a bizonyíték, hogy Rick Saders gyilkossága összeköthető a két másik gyilkossággal. Ez azt is bizonyítja, hogy ezek a gyilkosságok a támadómhoz kapcsolódnak. Jézus Szent Anyja! Mormogom és megbizonyosodásom hogy valamiféle kultussal kell megbírkóznom, most vált hivatalossá. Fogom a nyakláncot, és egy kis tasakba rakom, mielőtt beleraknám a táskámba. A telefonom csörög, kiveszem a zsebemből, és a bátyám számát látom. Az elutasításra nyomok, és visszarakom a zsebembe. Újabb hivástól rezeg. Vágok egy grimast, majd újra előveszem, és ezúttal az apám az. Újra elutasítom a hívást abban a pillanatban, amikor a bátyám küld nekem egy üzenetet. Válaszolj! Fontos! Folyamatosan hívni foglak. A telefonom újra csörög, és hiszek neki. Folytatni fogja a hívogatást, így fogadom az átkozott hívást. Válaszoltam. Mondom. Most mi van? Apa látni akar. Én nem. Fontos. Hallanod kell, amit mondani akar. Szükséges, Láila. Szükséges. Furcsa szóhasználat. A házban? Nem, anya sírjánál van.